Belső közlés Dal és szöveg első kézből A szerkesztő Pályi Belső közlés Jó estét kívánok! Önök a Belső közlést a Krub jó zenési irodalmi műsorát hallják A szerkesztő Pályi Márk nevében is köszöntöm Önöket Marton Éva vagyok Műsorunkban, ahogy megszokhatták, hétről hétre írókat, költöket mutatunk be, eddig általában nem publikált szövegeiken, alkotásaikon keresztül. Arra is megszoktuk kérni a vendégeinket, hogy maguk válasszák ki az itál hangzó zeneszámokat. Ez így lesz most is, hiszen ez egyfajta tükör is róluk. Néha a vendégek maguk írják, vagy maguk szerzik a zeneszámokat. Ma este... Egy olyan vendégül a stúdióban, aki maga írja a szövegeket, maga írja a daloknak a számait, és hogy a titok nem maradjon titok, ma esti vendégünk kis Judit Ágnes, akiről reményeim szerint itt az elkövetkezendő egy órában nagyon sok mindent megtudunk. Köszöntöm Juditot! Jó estét kívánok! És akkor izelítől először hallgassunk meg egy zenét, Fűri Annával közös szerzemény, a címe a nyári tánc. Színes egy égvér, narancsbor, rózsaszíndé vált a nap, édes szép virágom, minden éjjel vártanak, Illatoz, míg ronca fattát, épp a szél úgy vérzelel, Perzselődsz majd déli naptól, ronda hóró, az leszel. Idegen. Messzi égen szál felé megy szél, sodort a zöld levél. Fél a naptól, fut az esőtől, mit is ér? Kifakul, amíg ide ér. Hosszú évek óta várlak, évek óta édesen. Most először volt belőled elegen, ne gyere haza sosem, Színes egy égvér, narancsbor, rózsaszínnél vált a nap. Kejhed édes szép Szél, úgy el, majd déli naptól, kóró, az leszel. A nyári táncot hallgattok. a honlapodon egy verses portfólió olvasható, amiben azt mondod el magadról, hogy mi mindennel foglalkozol, hogy tanítasz, zenéls írsz, olykor színjátszol, a záró sorát ideidézném, így játszik ki, megtanult a mesztelem maga úgy se a vers a zene a tanítás az mind ugyanúgyan arról szól, hogy saját magadat megmutatni, elfogadni, elfogadtatni. Ugyanarról szól, ugyanarról a játékról, hogy mennyire tudom magam úgy megmutatni, hogy közben egy kicsit mindig szerepben vagyok, egy kicsit mindig játszom. Aki volt katedrán, vagy volt színpadon, mert a kettő nagyon rokon egymással, az ismeri azt, hogy hogyan lehetek a legmélyebben úgy önmagam, hogy mindig ott vagyok egy kicsit ebben a, a maszkban, vagy rejtőzésben. Ugyanúgy szerep a vers, és nekem ezek nagyon otthonos szerepek, és többször éltem már meg azt, akár versben, akár zenében, akár színpadon, hogy, hogy sokkal merészebben, vagy nem is 100, hanem 120 osan százalékosan lehetek úgy önmagam, hogy egy kicsit eltávolítom a figurán keresztül azt, aki valójában én vagyok. Akár egy versbe levő figurán keresztül, akár egy megírt színpadi figurán keresztül. De akkor ez egyfajta rejtőzködés is mindig, vagy egyfajta állarc? Az, hogy a mestelem valósága sosem jelenhet meg, hanem mindig van egy színpad. Igen, persze ez egy nagyon jó bujócska játék, más másfelől azt is nagyon élvezem benne, hogy meg kell tanulnom szűrni. Tehát, hogyha ha én száz a pillanatnyi szerint működöm, mint művész, az azt hiszem ehetetlen. Tehát a művészeti alkotásban pont az a lényeg, hogy van egy talán intellektuális, talán esztétikai, nem tudom, nem is egy nagyon sok szűrő, és akkor annak a végén a leg szörnyűbb szenvedés is már már emészthetővé válik, vagy sublimálódik, nem tudom, ez egy ilyen nagyon pszichológiai műszó. De mondjuk ez a játék föl old, ez neked egy ilyen elsődleges között. Persze. Igazából, ha, ha ez másnak is tetszik, az egy kellemes mellékhatás, nekem az a fontos, hogy nekem jól legyen. Én jól érzem magam tőle. A színpadod említetted, és idehoztad a tanárságot egy pici is kihagyással, de effektíve nagyon régóta tanítasz, tanárcsaládban, vagy pedagógus családban születtél, és egy ideig kézelából tiltakoznál az ellen, hogy te magad is tanár legyél, és aztán mi az, ami mégiscsak először elsődlegesen oda kötött a katedrához? Hát rájöttem, hogy nekem ehhez van adottságom. Tehát én jól érzem magam. az hát azért kevés. Vagy... <tos> Nem, igazából volt egy pillanat, egy gyerektáborban voltam, nagyon kicsikkel, én nem tudok kicsikkel dolgozni, kamaszok, kamaszokat tanítok, de hogy akkor kicsikkel voltam, és egy, egy táborban, az előadás közepén érkeztem vissza valahonnét, és így fölzúdultak a gyerekek, és kiabálták a nevemet, és én csak annyit csináltam, hogy a szám az ujjam, majd az előadó felé mutattam, és tök csönd lett. 80 gyerek. Jó, majd itt folytatjuk, hogy mit jelent a szeretet az ember életében, de először hallgassunk meg tőled egy rövid verset, a jelentést. Erről hadd mondjak el annyit, hogy ez egy hosszabb szövegnek a, a részlete, úgyhogy egy kicsit kiragadott részlet íze is lesz. hoz a színehagyott reggelt bilincselték, a jobbhoz meg az estét. A lépéshoz a kettő közti táv a betonozott börtönudvaron Nincs ítélet, nincs tárgyalás kitűzve, nincs szembesítés, se kihallgatás, Csak a vasbeton égen elfolyó, mosásban megfakult falak. Sokad magammal, magamban, az önbüntetés végrehajtási intézet gyűjtőfogházában, A gyötrelem gyűjtőfokházának koszos udvarán, az évtizedes portól szürke udvaron, Körbe-körbe söpörgetem a szétszórt csikkeket. Ha magamba zárlak, hogy szabad vagy, Ha magamba zárlak, és magadnak kibány. Beringot, napjaink kivérzik vágyainkat. Napjaink kivérzik vágyainkat. És nem élet sem Ne szólj, ne szólj, a szó csak zaj szélán. Köszönjük a vendége Kis Judit Ágnes, és az előbb hallott zenének a szövegét. Ő maga írta, szó csak szilánkénekelte, Fűri Anna. És azért egy picit vitatkoznék avval, hogy a szó csak szilánke öt kötetet jelent meg eddig, ebből négy verseskötet, és csak, ha csak a címeit mondom a versesköteteitnek, a Irgalmas Vérnő, az Üdvtörténeti Lexikon, a Koncentrikus Korok, akkor ezek nem csak zaj szilánkok, hanem nagyon fontos a te számodra a szó. Igen, azt hiszem a legfontosabb, anélkül, hogy lenne egyfajta szómágia, amiben én hiszek, nem hiszem, hogy tudnék írni. Tehát többször éltem meg azt, hogy amit leírtam, az később megtörtént, és nagyon jól lehet versben például bosszút állni. Ha Jaj. nagyon haragszom valakire, és verset írok róla, akkor ez elmúlik. De először szavak jönnek, tehát annyiféleképpen lehet hozzányulni egy szöveghez. Neked először a szavak jelennek? Nekem meg? szavak jönnek, és a szavak azok én általában formában írok, mert a, a szavak azok kimosnak maguknak egy, egy formai medret. Mármint jelenti, hogy klasszikusban írsz, hogy disztihonban? Ö, nagyon vagy. szeretem a klasszikus formákat. Én próbáltam többször szabad verset írni, de valahogy mindig minimum jambussá rándul össze. Meg legalább formailag kell a fegyelmezettség? Nem tudom, én ilyen, mindig úgy érzem, mint aki citromot csöpök, a tejbe is kicsapódik, hogy ezt nem én csinálom, ez úgy történik. Nagyon nehéz elszakadni ettől. Lehet, hogy, hogy segít a kapaszkodó, mankó, ez a külső fegyelem, de hogy úgy érzem, hogy maga a szöveg, ami az első pár szó, ahogy megszólal, az elkezd magának kivájni egy medret, és nekem ez a kötelességem, hogy kövessem azt a medret, ahol a szöveg haladni szeretne. Ez lehet, hogy borzasztóan ö, furcsán képszerű, de mindig ezt látom magam előtt. Ezt mondjuk Tóth Krista mesélte, hogy ő meglát szavakat, és akkor a köré akár egy cím, egy novella, egy vers kerekedik, Neked is így jönnek mágikusan a szavak, hogy egyszer csak beleszer egy szóba meglátod valahol az utcán, és köré épülni kezd valamilyen szerkezet? Igen, olyan is volt már. Versnél nagyon meghatároz az, hogy, hogy néhány szó, vagy egy sor, általában sor születik meg elsőre, ha mást írok, prózát, drámát, ott nagyon sokszor volt már olyan, hogy arra ébredtem reggel, hogy megvan, és csak hátra kellett dőlni, és leírni, és ezt nagyon élvezem, hogy az álmaimat tudom így földolgozni, vagy beledolgozni az írásba. Számomra ezek a versek mondjuk létversek, a mindennapi vágyak, a szomorúságok, a depressziók, az örömök, a kapcsolatok. Tehát, mint hogyha azokat rögzítenéd folyamatosan, amik így a mindennapjaidban hogy az életbe, izgatnak téged. A vers az túlélés. Nekem legalábbis az, amikor olyan dolgok történnek, épp ezért mondják, hogy miért mindig a rosszat írom, hát amikor jót írok, akkor nincs, nem érzem azt a szükséget. Hát akkor most jöjjön egy jó a cukorként. Na igen, ez a nagyon nehéz megírni a jót. Cukorként. Honnét van ez a mondhatatlan gyengétség minden mozdulatban? Ölelésben, behatolásban, egy kabát felsegítésében, Olyan törődés, amit még nem kaptam soha, Újszülöttként sem az esti betakarásban, Bögre forró gyömbértejában. Odaadás, mit sosem láttam másnál, ki szeretett korábban. Miféle tánc borotva élen egyszerre lenni apám, férjem, Megérezni, amire vágytam feledésbe veszően régen. Hogy préselődhet több tonnányi lélek egy hatvan kilós testbe? s rögtön egérutat keresve nem menekülne tőle bárki, biztos fedezékben kivárni, milyen veszéllyel néz majd szembe. Gyanús a túl jó, ócska sámli után a trónterem királyi széke, egy hajóvitorlái, lyukas lélekvesztőből mentve. Minden gyanús. Míg nem az este dorombolva ölünkbe mászik, s a kék takaró az éjjel kettőnket ringat egy sötétben, s elfogadom, hogy nincsen másik, Hogy nincs több próba, Nincsen béterv. Mint vakot vezetsz el az ágyig, Kapaszkodom tekintetedbe, Elcsöndesül a szív, És benne cukorként oldódik a kételj. Csak az ócska kis kocsma ne fájna. csak az a. Most nincs nyár, és lehet, hogy már nem is lesz. Csak ez a baj. Ez a tangó lemondó volt, aminek a szövegét megint csak kis Judit ne írta, és ahogy az elhangzott verset, úgy ez a tangó lemondó is annyira nem kis Juditos. Tehát nekem a te verseid azok kemények, szókimondóak, fájdalomról szólnak, az anyát halála utáni időszakról, ez meg valahogy édeskés, vagy nagyon lírai meg nyugodtál, vagy próbálkozás? Emlékszem, hogy amikor írtam, akkor, akkor megmutattam a Váradis Szabolcsnak, és akkor ő mondta is, hogy hát ebbe azért van valami közhelyszerű, és mondtam, hogy igen, én pontosan közhelyszerű, sanszonszerű, nosztalgikus akartam ebben lenni, és hát attól, hogy nem tudom, hogy a vers ettől jobb jó lett-e vagy nem, de pontosan sikerült azt beleírnom, amit, amit akartam. Tehát ezt a, ezt a visszatekintő fájdalmat, tényleg, ami egy tangónak a a hangulata, Jó, nem a Amúgy, te tangózol, te amúgy hát, én tangózom. Hogy... Igen. És azt hiszem, hogy Anna, aki nem csak énekel, hanem ő a zeneszerző, nagyon jól ö, megtalálta ezt a hangulatot a zenében hozzá. A vers a szabadságot is jelent neked, és gondolom azt, hogy nagyon sokszor feszegeted azokat a határokat, amiket átlépsz, és ebből azért történtek már neked bajjait, és erre majd mindjárt visszatérünk. Igen, én most már ezt elég sokszor mondom, hogy versben és imádságban mindent szabad. És ezt a szabadságot amit a versben élek meg, azt abban a, abban a belső szobában való imádságban tudom még megélni, ami tényleg semmilyen emberi elvárás nem szól bele, mert ott csak Isten van meg én. És hogy ugyanezt érzem a, a versben is, amit a viszont... A az egyfajta igen, csak ez olyan, amit, amit ki lehet tenni az emberek elé, mert hogyha mint vers működik, akkor meg tudja védeni önmagát. Nincsenek kontrollok? Tehát néha... Nagyon kemények a versek, néha az obszenitás határát súrolják szavak? Van kontroll. Én belül nagyon erősen és sokszorosan próbálom ezt kontrollálni, és az előbb emlegettem Szabolcsot, Váradi Szabolcsot. Máig, hogyha egy-egy szövegben bizonytalan vagyok, akkor megkértezem, vannak olyan költőbarátok, akikhez oda lehet fordulni, hogy hogy most ezt a szöveget csak én érzem jónak, mert nekem fontos mondjon valamit, hogy ez most esztétikailag is megállja a helyét. Úgy gondolom, hogyha egy szöveg, mint szöveg megállja a helyét, akkor nem lehet kérdés, hogy belefér -e egy durvább szó például. Ez provokáció, vagy azt gondolod, hogy a versbe bele kell, hogy férjen minden életérzés, ami az ember fejében... Nagyon nem akarok provokálni. Addig kerülöm a provokációt, amíg csak lehet. És én azt keresem, hogy, hogy mi az általam akkor és ott hiteles megszólalás, és hogyha ez valakit provokál, akkor előre, utólag és közben is elnézést kérek, de a hitelességemből nem, nem adhatok le. És ha már a hitelesség, akkor a naponta tükör elé versedet, ha felolvasnál. Naponta tükör elé. Azt mondják, majd elmúlik. És végül is miért ne? Függőségem, magányom, fájdalmas szövődménye. Naponta tükör elé állok, hogy elmondhassam. Felgyógyulok belőled egyszer, bár kínos lassan. Felfekvésem, fekéjem, szívizom gyulladásom. A szenvedés azért van, hogy élesebben lásson, ki mélyen lakik bennem. Nem érzés és nem elme ki minden sötétségen átvezet énekelve egy olyan valóságba, hová nem nyílik ajtó. A seb hegnélkül gyógyul, és semmi nem mulandó. csaap dá a csat de nem fogod bánni Ne izúj rá! Iskalom, tort, tort, csak tort, The A belső közlés mai vendégek is Judit Ágnes, és ez volt a csatacsa, -csa -csa, aminek szintén te szerezted meglepő fordulattal a szövegét, és hogy annyira érződik, hogy éppen milyen hangulatban vagy, tehát, hogy nagyon kitapintható, hogy mit érzel, hogy milyen paszban, vagy mennyire nehezedik rá az írásaidra mindennapok, a hétköznapok. Hú, remélem, hogy nem. Tehát, hogy valami. Hát lehet, hogy ezt profizmusnak hívják, hogy, hogy nem szabad, hogy belecsorogjon, meg ez a fajta referenciális olvasat, ez nagyon sokszor félrevisz. Belefutott annak idején még az anyukám is, hogy olvasott egy verset, és ugye azt akkor írtad, mikor a nem tudom kicsoda ott hagyott, nem anyukám? Két évvel korábban írtam, és köze nem volt hozzá. Hogy persze, nagyon sok minden rám nehezedik, de egyáltalán nem biztos, hogy az átípusú nehézségből átípusú típusú vers Na, születik. Hát ezért a nagyon emocionális. Nagyon emocionális vagy. vagyok, ez igaz, de hogy, hogy inkább az van, hogy van egy ilyen prés, és amikor már nagyon nagy a, a feszültség, akkor lehet, hogy nem a feszültséggel kapcsolatos szöveg születik, hanem egy olyan, ami már sokkal régebben ott volt. Ugyanakkor ezek mögött, a szövegek mögött, vagy a szövegekben nagyon erősen benne van, ha nem is kimondva a közélet, a politika, ami úgy tűnik, hogy azért folyamatosan foglalkoztatték, én, egyfajta igen. divat is a most politikai verseket írni, de hogy mint hogyha mindig ott lett volna. Hogy én itten... nagyon szeretném, ha ez nem volna ott, mert én sokkal szívesebben írok Istenről és szerelemről. Vannak megint csak olyan pillanatok, amikor már annyira nehéz, annyira érzem magamon ezt a prést, hogy nem tudok bizonyos dolgokat nem szóvá tenni. Amikor az osztályomban például arról beszélgettünk, hogy mit csinálnak érettségi után, és a teljes osztály azt mondta, hogy külföldre szeretne menni, az nekem annyira mélyen fájt, hogy akkor ebből született egy szokatlanul közéleti vers arról, hogy most menni vagy maradni, és én magam is megrémültem, hogy egy szózat parafrázist írok, mert annyira erősen hat rám, hogy a 15 éves lányok már azt tervezik, hogy hogy hagyják itt az országot, és, és nem tudok mit mondani nekik, hogy miért ne tegyék. Ez az iskola, ami neked szintén szerelem, mint a vers megisten, ez azért mégiscsak eldobott téged, mert hogy valamiért nem fértél bele abba a dobozba, amiben úgy a tanárnak bele kell férnie. Elég sok helyen éltem meg azt, hogy az a pedagógia, amit én vallok, az nem fér be a keretbe, és a akkor... A versírás, amiket írsz, ahogy tanítasz, mm, inkább az, hogy szabadság... ahogy tanítok. Ő, ürügyet kerestek ellenem, aztán hol a vers volt, ez hol nem. De mi a baj vele? Az, hogy... Én így belülről vagyok demokrata, tehát hogy, hogy azt mondom, hogy nem kérek több tiszteletet, mint amit én megadok. Az, hogy tanár vagyok, ez most egy szerep. Ha elmegyünk síelni, akkor a gyerek fog engem tanítani. Van ö, angol anyanyelvű tanítványom, felteltően, ha arra kerül a sor, akkor én leszek a diák, és ő lesz a tanár, mert sokkal jobban beszél a be mint Tehát a gyerekek szemébe, a diákok szemébe egy jó fej. Csaj Nagyon remélem, hogy igen, borzasztó hangulatember vagyok, és hisz, is, ezt elismerem, ezzel ők számolnak. Egy dolgon van, hogy szeressem őket, és hogy úgy adjam magam, amilyen vagyok. És a hitelességet, csak ezt kérik, az őszintességet, a hitelességet ér ordítani, ér azt mondani, hogy most látni nem bírlak. Nagyon sok mindent ér, hogyha azt érzik, hogy nem teszek mást a hátuk mögött, vagy a szüleik előtt mint amit velük kapcsolatban. Tehát ha őszinte vagyok, meg hiteles, ennyi. És most először azt hiszem olyan súliba vagyok, ahol ezt tolerálják. Magyar órára beviszel a saját verset? Nem. Nem, nem. de kortársat, igen? Tehát portársat... tanítod a magyart? É, igen, azt hiszem, hogy alapvetően alkotói ö, szempontokat keresek. Ö, ha régi szöveget tanítok, akkor is. Meg hogy mi az, ami a vers, vagy egy szöveg belső struktúrájában működik. Nagyon örülök, hogy volt olyan osztályom, ahol lett egy pár kortárs rajongó, csak azért, mert azt tudták, hogy, hogy én is írok. Ha ők hozzák be a szövegemet, akkor hozzák, mondok rá valamit, de igyekszem őket távol tartani, nem tartanám etikusnak. Akkor most jöjjön egy mese, és utána pálinkadal. Mese. Mohamed nem megy soha a hegyhez. Mohamed nem akar hegyre mászni. Mohamed fél a hegyi vihartól, Mohamed fél a vadállatoktól, Mohamed fél elveszni a ködben, Az ismeretlentől fél Mohamed. Mohamed a vackán kuporog otthon, Mohamed napjában ötször imát mormol, Mohamed arccal keletnek leborul, Allah, írgalmaz nekem, ne kelljen soha a hegyhez mennem, Ne legyen soha meredek út, előttem lélek szakadva mászni. És Mohamedhez eljött a hegy. Nem kerülhetsz ki, nem is máshatsz meg. Kása hegy vagyok, báriumkása, gipszkása vagyok, rágd át magad. Mászik Mohamed, tíz körme véres, rágja a kását, folytogató. Mit elől megevett, az jön ki hátul. Nyeli a hegyet, nyeli őt a hegy. Emésztetlenül, rágatlanul halad át rajta a nehéz anyag, mit elől megevett, az jön ki hátul, csak ő nem jön ki a hegy beléből. Jaj, Mohamed, miért is nem szakadt rád inkább bázi nagy köveivel a hegy? Jaj, miért is nem nyílt ki alattad bázi nagy szakadékká a hegy? Jaj, sose jut ki a hegy gyomrából, gyomrodból a hegy, kicsi Mohamed. A, sörömet, a csalódásodat a borba fújtsd, pesgőbe az örömet. Rumot egy kávéba teába, ha virod így a tisztán, S ha egy édeslikör bűnbe visztán ellenállni úgy is hiába. Hát igyáll. És fogvályásra, gyomorégésre és ájulásra. fri benned a gátakat, hogy megtehesd, amit nem szabad. Fertőtleni kívül belül birtokba vesz, alul felül az életed nem, maga havály, csak egykor, s elmúlik mind a baj. Hát így áll, a kábulat, sír vagy nemes táncolj. még egyedül is valaki úgy mulat. száll tőle a hangulat. Így áll lehet az ember fábul, rókázz, ha kell, ne nézd ki bámul, a holnap reggel jön a macska jaj, csak egy korty, s elmúlik minden baj. A belső közlés mai vendége Kisüdyt Tágnes, és arról már beszéltünk, hogy írs, meg arról is, hogy tanítasz, de arról még nem, hogy zenélsz és elvégezted a Konzét, Oboa és egy különböző formációkban zenélsz. Az, ami itt végig a műsorban hallható, azt Fűri Annával ketten csináljátok évek óta. Milyen ez a ti formációtok? Egyáltalán Mióta zenéltek együtt, írtok együtt? Hát, Jó, számolom, akkor most már öt éve dolgozunk együtt Annával. Egyrészt van körülbelül másfél lemeznyi megzenésített verse, amit az én szövegeimre írt. Van két hangjátékunk, amit együtt csináltunk. Az egyiket már lejátszotta a Magyar Rádió a másik szeptember első évvel kerül adásba. A madács első musical pályázatán másodikak lettünk. Most döntősök vagyunk a második musical pályázaton. Ácsom, tehát... egy pillanatra, hogy <gül> ez a musical pályázat a Pinokkió nem ezen a címen fabább. A Fabáb, igen. De ez egy színdarab volt, ez már nem csak zene. Igen. Mi volt a te szereped, mint a rendeztél volt Nem, ezt én írtam meg, és a pályázat keretében egy rövidített verzióját a madás bemutatta három alkalommal, aztán többször nem, mert a pályázatban foglaltakat ők ezzel teljesítették, úgyhogy azóta az a darab az fiókban van. A mostaninak reméljük, hogy nem ez lesz a sorsa, ez pedig a Hoffman aranyvirág cserépnek egy modernizált átirata, tehát a Pinokkiohoz is hozzápiszkáltam. Zenés. Persze, és most ez inkább ez a, hát ez a jazz rock opera lehetne, mert hogy nincsen benne prózai jelenet, hanem az egész végig, a teljes dramaturgia az végig zenén úszik. Amikor nem tudom, mikor marad még egy kis idő, de akkor emellett vannak különböző egyéb zenei formációit, például a Viharlámpa, ahol kilépsz ebből a kettesből, és nagyon-nagyon sok színű zenéket játszol, amiből ma piciket hallottunk, hogy a dang, tango, a csa -csa -csa. Uh -huh de a jazz, az ugyanilyen fontos a te életedben. Igen, és ezt abszolút annának köszönhetem, mert ő a zeneszerző, aki jazz szakon végzett, és a viharlámpa is egy vele közös formáció, ahol... Mi ez a viharlámpa? Viharlámpa projekt néven futunk, például sötétben, ellenszélben, és bármiben tudunk világítani, és egyéb magyarázatokkal is szolgálni, ha kell, Két nagyon klassz, sokszínű zenész dolgozik még velünk, Köncslaci. Köncslaci. Így van Veszgyábor, aki szaxofonozik, basszusgitározik, és tud fuvolázni is, de ezt nem szokott nálunk. És Köncslaci, aki pedig ütőhangszeres és hegedűs, és nagyon jól is énekel. És az ebben a játékban az izgalmas, hogy mindenki olvas verset, mindenki zenél, mindenki énekel és alkalomattán egy táncos is szokott hozzánk társulni, aki egyébként maga is költő, Harold Eszter. A múltkori fellépésünknél pont belázasodott, hogy abból kimaradt, de nagyon remélem, hogy lesznek olyan alkalmak, amikor így ötösben színpadra tudunk állni, zenélni, táncolni és szöveget mondani hányan. Nem férsz a bűrödbe, de azt nem nagyon tudom, hogy hogy van mindenre időd. Sehogy, és most azt hiszem, még kevesebb lesz, hogy így ősztől be szigorodik a suli, hogy délután négyig ott kell ülni. Ez borzasztó. Tehát nem akarom a munkájámat börtönnek érezni, de most aggódom, hogy ez lesz. Mantrászunk egyet. Jó. Mantra. El kell engedned mindent. Elhagy szemed világa. Kihúnynak mind a színek. Nincs többé szürke, sárga. Marad az egy sötétség, szádra szorított párna, tüdődet szétfeszíted levegőért, hiába. A testet száraz kifli, valaki lassan rágja, vizes homokként omlasz, zúdítanak egy zsákba, valami szörnyű vákum csak szív, csak szív magába. Akarsz legyél ragadozó, kinek mindenki más csak zsákmány, kinek semmi se szent, és bármit is tesz, haszna lesz a másik kárán. Bestia vagy préd, a harmadik nincs De most megosztóznád veled a kincsi, Jobb, teszed, ha bestiákkal a békében élsz, sem csalodhat, ha cserébe hálát remélsz. Érni akarsz, vagy ő ragadozókinek, mindenki más, csak zsákmánkinek Semmi se szent, és bármit is tesz, haszna lesz a másik kárán Szép szavakkal nekünk ne jöjjön senki Egy hangzatos eszmét nem lehet megenni Hát jól teszed, ha a békében néz, s nem csalódhatsz, ha cserébe hálás Legyél rogadozó, kinek mindenki más csak ságmány, kinek semmi se szent, és bármit is tesz, haszna lesz a másik kára. De aki vesztes, az, mindig vesztes marad, előtt jutunk be, faját Így zala, jól gyógyul a bestiákkal diáktól nem csalódhatsz, hogy cserébe hálát remész Ha nyerni akarsz, legyél Egy béna, egy az nem kell Hogyha elég a pénz, vagy nem túl kevés Az se baj, ha nem vagy ember Az se baj, ha nem vagy ember Az nem baj Az előbb beszélt Pinocchio című darabból egy pici részletet hallottunk a nyesteket. A legeslegutolsó versed az majd Istennel kapcsolatos vers lesz, és nagyon izgalmas a te egész istenképet, az majd úgy fog kezdődni, lelő van a poént, hogy szeretkez Istennel. Többször elhangzott ma, a te viszonyod Istennel, mi ez a Istennel való, nem is Hű. tudom. Hát most annyira intim dolgot kérdezel, ha már így azt mondom, hogy szeretkez Istennel, mint hogyha a párkapcsolatomról, meg a szexuális életemről kérdeznél. Mert azt gondolom, amit a középkori misztikusok azt hiszem, hogy tudtak, hogy az Istennel egy nagyon mély és személyes és bensőséges kapcsolatot lehet föntartani, ami olyan bensőséges, amennyire a földi létben, a testi létben, a testi egyesülés lehetne. Természetesen ez, ez is egy dinamikus kapcsolat, tehát van, amikor rosszba vagyunk, nyilván én tudok rosszba lenni Istennel, mert az abszolútum vagy a szeretet az nem tud rosszba lenni, tehát én tudok eltávolodni, vagy, vagy én tudok érdektelenné válni. És azt hiszem ugyanúgy, ahogy egy, egy párkapcsolatban ez a langyos lábvíz a legrosszabb. Tehát amikor közömbös vagyok, amikor mondjuk vallásoskodom, tehát csak megpróbálok szabályoknak megfelelni, és nincs meg ez a, ez a nagyon intenzív kapcsolat, ami például bajban mindig megvan. Tehát az összes szörnyű időszakomat úgy vészeltem át, hogy az összes létező végtagommal próbáltam Jézusba kapaszkodni, és... Mindig zavarba vagyok, amikor erről kérdeznek, de ugyanúgy beszélek, hát mintha bármi hogy más. Intim a kérdés, de ugyanakkor pont ezt a két témát, amit te intimnek mondasz, azt mind papírra vetted, és a nagy közönségnek, és akkor ez. Igen, de versben szabad. <gül> <gül> és itt meg, itt meg ilyenkor dadogok, meg bénázok, amikor, amikor nem tart meg a vers, vagy nem emel fölé annak, amit egyébként el tudnék mondani. Hát akkor ott tartunk megint, hogy a szabadság a szavak által megteremtett szabadság? Azt hiszem, ki... aki, aki ír verset, az megtapasztalja azt, hogy milyen az, amikor egy szövegbe több kerül, mint amit én beleírtam. És egy vers akkor jó, hogyha sokkal több van benne, mint amit én beleírtam. És egyébként nem véletlenül hasonlítgatom én folyton ezt az imához, mert én tudom, hogy magát a versírást, azt, azt Istentől kaptam, tehát vannak ezek a kegyelmi ajándékok, van, aki gyógyít kézrátétellel, meg mit tudom én... Én megversetírok, és ezt soha nem éreztem, hogy ez az én tehetségem, és vállon kell magam veregetni jobbról-balról, hanem ez egy olyan ajándék, ami segít nekem, hogy túléljek, és eddig mindig segített. Mert ezt te tudod, hogy hogyan olvassák a te versedet, nem. Te mondtad, hogy amikor több a olvashat Nem, a... én visszaolvasom, és azt mondom, hogy hát ez akkor... Én ezt nem is tudtam, hogy amíg írtam, hogy ebbe most akkor az is belekerült, hogy. És ez egy fantasztikus élv. De szoktad visszaolvasni a versejtet Persze, nem év idő azt írom. úgy eltávolítod. Ö, igen, biztos, hogy le kell gépelnem, és biztos, hogy kell ráludnom egyet. egyet. És akkor egyet legalább, és akkor tudom nagyjából megítélni, hogy, hogy sikerült. Aha, mi a. Tehát, hogy mi a te vissza, vagy mi a te kontrollod? Egy, egyrészt uh, valamennyire... áradi hát egyszer Máradi Szabolcs? Igen, meg egy csomó más költő, uh -huh. főleg költőbarátom. Uh, én is igyekszem nagyon erős kontroll lenni magamnak, és önkritikus lenni. Uh, nekem nagy félelmem, hogy uh, hogy egy idő után elkezdek rossz dolgokat írni, de még megjelennek, már régebben jókat írtam. Szóval van ez így, meg vannak ilyenek. És van néhány ember, akit felhatalmaztam, hogy ha elkezdek szar dolgokat írni, akkor vágjon fejbe és szóljon, és, és ne Hát nagyon remélem, nagyon remélem, hogy ilyen barátaim vannak. És akkor jöjjön az előpítészet versatercet az Egyesülés. Egyesülés. Szeretkez Istennel, ahogy férfival még soha. Engedd magadba tested minden nyílásán át, hatolni mélyre, és egy gyönyör pillanatában kiázd, szeretlek. Visszhangul az ő kiáltására, ami zeng a világban a teremtés kezdete óta. első közlés, mai vendégek kis Judit Ágnes voltak, aki ír verseket ír, most éppen egy új regényén dolgozik, olykor színdarabot ír, zenél, ahogy kiderült ebből az egy órából. Köszönöm Ágnesnek, hogy itt voltál. Legközelebb jövő hétfő jelentkezünk, akkor Vári György várja Öket a vendége Revics András költő lesz. Pálymárk szerkesztő nevében is elköszönök. A hangmérnök Burger Lajos volt, szép estét kívánok, Martonévát hallották.